яких прикупив десь господар, він приборкав у перший же день. Але Рудька пекло презерливе відношення до нього дорослих курок. Кожна з них могла видерти йому найліпше перо. Йому, що співає не за старого, могла з ганьбою прогнати геть від миски з водою. Могла. Коли Рудько не хотів тікати, його так бито в голову, що він не самохідь, кричав, наче двомісячний. Боронитись він перше не смів, тепер йому цього не дозволяла його лицарська честь. Він отхиляв свою голову від ударів, примушував себе приємно всміхатися і показати тим, що він уважає все це за милу забаву. Але коли якась занадто вже на нього напосідала, Терпець вривався, і Рудько одним мистецьким ударом вибивав з неї увесь гонор. Після такої пригоди Курка ставала як Шовкова і цілком визнавала в Рудькові дорослого. Так змусив він переконати у своїй повнолітності усе старше громадянство, і до початку вересня побачив, що далі йти нікуди. На горішнім щаблі життєвої драбини стояв великий сірий півень – пан і господар цілого подвір'я. Відколи звезли з поля хліб і коло клуні виросла величезна скирта, а на городі почали збирати картоплю, стали траплятися загадкові події. Одного вечора в курник зайшла господиня з синами – неприємні хлопці, але свої і взялася знімати з сідала курчат. Один парубок схопив Рудька і закричав, «А цього також?» «Так!» і хотів запхнути в клітку, де вже шкреблося кілька полоняників. Та Рудько раптом тріпнувся, вирвався з рук і, спотикаючись, вибіг на двір. Там, у бур'янах, він і просидів до ранку. На другий день усіх зловлених з огидною кліткою побачив він на возі. Господар, поважна людина, махнув батогом, кінь хвостом, і Рудько ніколи вже їх не стрівав. Нічна пригода зробила на нього таке враження, що Рудько став диким та обережним, і навіть ночувати почав десь на дереві. Його ще раз ловили вже вдень, але півень забився у хмис, і хоч сам на силу взвідти виліз, та зате лишився живим. І коли на дворі складено дрова, і господар сином заходилися молотити жито, з давніх Рудькових знайомих товаришів дитинства лишилось дуже мало. Зникли деякі старі кури, зникли всі півники, крім рябенького та сивого дилди. Молодших курочок теж багатьох не стало. Рудько за ними, правда, не жалкував занадто. Тепер це був присадкуватий мідіно-червоний півень з довгим, ще мало закрученим хвостом, великим гребінцем та напрочуд мелодійним голосом. Йому лишалося вже дуже мало рости. На ногах у рудька з'явилися невеличкі, не ще остроги, а коло вух біліли білі, як сніг сережки. Рябанький теж став струнким та вродливим юнаком, і тільки Дилда досі коршив себе маленького – Старий Півен щось став звертати на них свою увагу, він побачив юнаках небезпечних суперників і почав переслідування. Увечері не пускав у курник, вдень потурював з двору, бідні поробки не мали ні хвилини спокою, але не мав його ще більш за них «старий». Заздрим оком стежив він за молодцями, застукував їх в глухих кутках, неочікувано з'являвся за рогу хати і бив. Бив і ногами, і дзьобом. Перший не витримав рябенький. Десь у третього сусіда знайшов він пару щирих курячих душ, що в самоті там проживали. У них днював і ночував. Сивий незрівняно розв'язав питання – Просто не виходив аж до темна саду, не піддавався один рудько. Правда, й він з горя заходив до сусідів і навіть дражнив там чудернацького волохатого півня, але здебільшого тримався двору, зручно уникаючи зустрічей із старим. Ріжними правдами і неправдами віднімав у нього курей, вів гуляти на город, на тік, розгрібав їм гній та здобував собі все більшу і більшу прихильність, особливо серед молодших. Старий вискакував з себе, біг спостикаючись туди і на чим світ стоїть гнав гречного молодика аж у діл, де колись росла капуста.